Así sona unha rotativa de prensa, gran máquina de imprenta que permite tirar milleiros de copias por hora dun xornal sobre papel. Complexa técnicamente e cara de adquirir e manter, aporta a posibilidade de plasmar masivamente sobre un soporte físico noticias, opinión, literatura, entretemento e outros contidos. A publicación de copias sobre papel dende os primeiros casos no século XV tivo importancia fundamental na difusión de novas ideas e nos grandes cambios sociais que experimentou a humanidade. Na última década do século XX, na España da transición, naceron e morreron prematuramente a maioría dúcias de novas cabeceiras de xornais. Atendían a iniciativas empresariais ou profesionais e tamén a dinámica das distintas alternativas sociais e políticas que ian collendo o corpo ou desaparecendo. Supuñan, ás veces, intentos de competir con xornais locais ou provinciais, nalgún caso son centenarios, de natureza conservadora moi asentados no seu territorio. Foi o caso de Orense Diario, que chegou a sacar a Rúa 112 números entre xullo e novembro de 1990. Contaba con edificio propio no polígono industrial de San Cibrao das Viñas para oficinas, redacción e talleres. Dispuña dunha rotativa de calidade para artes gráficas e mesmo furgonetas rotuladas para a distribución diaria dos exemplares. Posuía delegacións informativas e comerciais nas cabeceiras de comarca da provincia. O equipamento técnico e informático era de última xeración con sistemas de maquetación, edición e filmación en rede, Apple Macintosh e Terminais Mac para os xornalistas. O deseño, inspirado no modelo da nova etapa do xornal El Sol, as tipografías e o tratamento das fotografías e gráficos ao xeito de medios como USA Today, estaban na vanguarda da época. A empresa editora de Orense Diario, Ordisa, nace en 1987 coa forma dunha sociedade anónima por suscripción pública de accións individuais de 25.000 pesetas. Malú Pérez Álvarez, que anteriormente fora delegada da edición local para Orense de Faro de Vigo, actuou como principal promotora do proxecto e asumiría a dirección xeral da empresa e a dirección do propio xornal ata a súa entrada na fase de crise final. Candaela formaban o núcleo duro da xestión a xornalista Carmen González Blesa e o xerente José Manuel Rodríguez Pérez, tamén procedentes de Faro de Vigo. Este podcast é un intento de evitar que se perda no esquecemento o que foi un romántico, aunque torpe, intento de dotar a Urense dun medio de comunicación moderno, alternativo e libre dos condicionamentos propios das empresas xornalísticas dominantes. Só temos futuro era o lema do lanzamento do xornal para significar que carecía do pasado vencellado á dictadura franquista e das ataduras económicas e políticas dos xornais establecidos señaladamente la región de Ourense. O 24 de xuño de 1987, o Boletín Oficial do Estado publica o depósito no registro mercantil de Ourense do programa de fundación sucesiva da compañía mercantil anónima Orense Diario S.A. Ordisa. Aparecen como promotoras de 17 persoas entre as que figuraban sinalados personaxes de diversas forzas da política provincial como Eladio Tesouro, Isaac Vila, Arximiro Marnotes, Luis Vilia ou Jaime Tejada. Entre os de profesión empresarial, José Manuel Salgado Lloves, recadador municipal de Ourense, posteriormente condenado por malversación de fondos por un burato económico no servizo de 400 millóns de pesetas. Artesáns, xornalistas, comerciantes, abogados, médicos e outros profesionais completaban o grupo fundador da mercantil que tiña como principal obxecto social a impresión, edición, publicación e difusión por conta propia de publicacións periódicas. O capital inicial da empresa quedaba fixado en 100 millóns de pesetas representado por 4.000 accións nominativas de 25.000 pesetas. Estableciase unha limitación de posuir un máximo de 40 accións, un millón de pesetas por socio para evitar acumulación de capital. Nun PDF adxunto a este podcast podedes ver o Bob que publica o nacemento da empresa. O escritor e pintor Manuel López González, Manuel Catoira, que formaba parte deste grupo promotor, relata as orixes do proxecto. Bueno, pois foi dunha maneira moi sinxela ou era colaborador daquela época de Faro de Vigo que a Malú chamaba de Faro de Ourense, que era delegada Entonces aí xurdiu pois unha amizade xa nos conocíamos de antes e, despois de varios tempos imprecisos reunímonos na casa dela fundamentalmente a familia dela e Maiseu e eh, eh, empezamos a, a elaborar esta odorense diario e despois isto pasou moito tempo e tuvemos varias reunións a primeira reunión lembro que asestiramos sobre 20 personas había un grupo de abogados, algún, algún político xa consolidado e ese foi a primeira entón naquela primeira reunión acordamos que cada un buscáramos cinco persoas que poideran interesarse ser e ser acionistas despois seguiu, seguiron as reunións e, de Conde en Vez e, a segunda acordame, ou a terceira xa que foran nun bar nun restaurante de, de Valenzá que xa me imagino que non existe elixáramos entre a xente que participaba porque cada un, eu, por exemplo, vei cinco persoas como acionistas xéramos por aí alrededor de 80 ou 100 persoas na cena o xa que xa era un grupo bastante grande e a partir daí pois, foi medrando a cousa no tempo e despois cando estuvo xa máis ou menos eh, desembolsado cada un a súa a súa participación das accións pois eh, Comezou ela, que se foi cousa dela, de Malú, Pérez Álvarez, eh, a construcción, ou, non sei, me imagino que si unha construcción nova ou, ou, o edificio no polígono e, despues, cando estaba xa todo isto, a grandes rasgos, cando xa estaba máis ou menos feito, pois desplazámonos unha vez a Burgos, Carmen González Blesa, Malú e Maiseu e comprámos ali unha rotativa de Diario de Burgos, que era de Segunda Mau, e viñeron a instalar tempo despois e nada máis. E aí empezou xa, digamos, de forma xa máis seria a ter unha rotativa, pois ela empezou a buscar xa para redacción e os fundadores en ese momento nos desvinculamos un pouco porque ela, pois, de alguna maneira, queria terela, bueno, o protagonismo e o control, xa que había sido a idea dela, pois non, non, nadie debía meterse no desenrolo primeiro da, da actividade do periódico eh, Digamos que en ese momento eh, máis ou menos os fundadores nos, desa, eh, nos retiramos un pouco e inda que alguns tiñamos, bueno, eu neste caso tiñamos certa experiencia en prensa eh, o número de publicación en xeral E quedou ela pois ao frente, e, bueno, ela é Carmen González Blesa, o personal que iban a, a participar na, no lanzamento do, do Urense Diario. E nada máis, aí terminou a nosa, a nosa aventura. Despois, eh, digamos que eh, eh, o periódico que había suscitado algún algún interés, pois tamén, bueno, eh, ficheron a primeira presentación co primeiro número, co número 0, algo así no polígono, foi moita xente. Eh, todo o mundo, bueno, tiña moitas expectativas, pero bueno, eran a maioría pequenos empresarios e politiquillos de medio pelo que querían a se podían medrar. Via cousa pois comezou a publicar seu periódico e os fundadores pois de algunha forma nos retiramos a un segundo plano e deixámola ela. O proxecto de Orense Diario estaba inspirado nos novos modelos da prensa española como Diario de Zaseis, El Sol e, principalmente, El País. O Estatuto de Organización contemplaba a existencia e autoridade do Consello de Redacción como garante da liña editorial e da independencia dos xornalistas. O libro de estilo de El País era unha especie de Biblia común. Nos tres anos transcorridos dende a creación da empresa ata a saída efectiva do primeiro número de Orense Diario, houbo acontecementos que condicionarían o seu futuro. Segundo a promotora, Malu Pérez, o director do novo medio estaba chamado a ser José Aurelio Carracedo, prestixioso xornalista de La Voz de Galicia. O seu falecemento en accidente de tráfico, en abril de 1988, rematou con esta posibilidade que, sen dúbida, teria feito máis profesional e viable o novo xornal. A ausencia na redacción de xornalistas con experiencia e coñecemento da realidade ouren xa foi un factor fundamental da curta vida e do fracaso do proxecto. A maioría dos redactores, como logo escoitaremos, ou eran de fóra da provincia ou recén titulados tamén había outros que proviñan de corresponsalías de Faro de Vigo, la región ou la voz de Galicia na provincia e colaboradores ocasionais de medios de comunicación. Quen relata este episodio, Alfonso Cid, procedente de Radio Urense Ser, foi contratado como redactor xefe de local Malia os apenas tres anos de experiencia en informativos radiofónicos e colaboracións en prensa escrita. Manuel Catoira xa apunta este elemento e o desentendemento de algúns accionistas como moi condicionantes. Bueno, eu penso que era unha mezcolanza de todos, pero tamén tiña moitas reservas, lóxicamente. Porque este é unha ciudad moi pechada, con intereses moi concretos, a xente, pois, bueno che, sí, desde o principio pois foi abertamente a apoiar ao periódico, pero e claro, unha cousa é apoiar o periódico e outra cousa é ganar día a día un mercado, e ese foi o que a través da redación ou da publicación ou bueno, ou da campaña que se fixera, non soupo encetar, digamos, a dirección do periódico cos medios que tiña. Tamén é verdad que me imaxino que eh, o periódico, cunha redacción que tiña un pouco bisoña, no sentido de que moitos redactores nin eran de equidourense xiquera, pois tampouco se podía facer a mellor outra cousa. De todas maneiras se te digo que nos, os fundadores, en cuanto saiu ao periódico, retirámonos prudentemente a un segundo plano e deixámola a ela. Si que ven a verdad que eu despois, eh, cando vi o periódico todos os días, pois dime conta que aquilo pois, tiña unha que tiña, digamos, un, era unha crónica dunha unha anunciada, teño que dicilo así, para a verdad. Eh, eu había pedido, fora o que pedira, bueno, se puxera en contacto con, con prensa española para que lle mandara o papel prensa, eh, desde Gepuzcoa, todo eso. entonces eh, sabía eu que, que o papel prensa iba a durar tres meses. Xa, dixen eu, cando pasen tres meses, 90 ou 100 días, periódico pecha. É unha pena que naquela época, claro, eu non comentaba esta cousa con nadie porque os meus fillos eran pequenos e a xente que me rodeaba pois tampoco tiña implicación Bueno, algúns sí, algúns habían sido socios do Nese diarios bastante, 4 ou 5 amigos meus eh, Pero si sí, comentei no Sabía o pa min no meu interior e dixen, bueno, o día que se acaba o papel pois como non darán pagado as nóminas e o papel non se dá pagado á no, novas remesas eh, pois eh, pecho periódico e así foi duroutros meses e os tres meses pechou. Dende finais de 1988, o Xérmolo de Ourense Diario empeza a medrar en locais situados no centro da capital, primeiro nunha entreplanta da rúa Alameda do Cruceiro e despois noutra da rúa Xoán 23. Dende estas oficinas continuaba a captación de accionistas, comezaba a selección de persoal e as prácticas de redacción e o deseño do xornal. En abril de 1989, a empresa Alea SL principia a construción da sede do xornal sobre unha parcela de 3.000 metros cadrados situada na rúa número 6 do polígono de San Cibrao das Viñas. En menos dun ano estaría completada a nave que podedes ver nas imaxes que acompañan este podcast. Estamos a principios de 1990, e xa se traballa no edificio do polígono, coa rotativa en fase de montaxe e probas, a subministración dos equipos informáticos se demora unha e outra vez. A dirección da empresa explica ante o persoal estes e outros problemas, a manobras dirixidas a boicotear a saída de Orense Diario, atribuíndoas fundamentalmente á rexión o centenario xornal provincial de liña editorial conservadora con moito poder de influencia na vida institucional e política provincial propiedade da familia Uteiriño. Da cabalo entre finais dos anos 80 e principios dos 90 era moi viva a actividade política en Ourense na fase de asentamento da transición democrática. No Concello da Capital se sucedían as mocións de censura dando alternativamente a Alcaldía a Jorge Vermello de Alianza Popular, Veiga Pombo do PSOE e mesmo o transfuga José Luis Mondelo. As forzas políticas conservadoras dominantes Alianza Popular, Logo Partido Popular e Coalición Galega que derivou en centristas de Galicia estaban nunha axitada fase de integración. Na mesa de apostas de casino que podemos considerar era o proxecto dun novo xornal como o Orense Diario puxeron ficha económica, posibles amigos e hipotéticos enemigos. Bueno, escuros intereses podía haber, pero en qualquer proxecto de, de, medio de comunicación por sempre vai haber intereses contrapostos, mentre que no momento que tens que servir a unha sociedade feita Nunha, nunha provincia pequena, nunha sociedade, nunha capital pequena, eh, con partidos políticos entre eles pois enfrentados, pois sabes que se non contentas a uns non podes contentar a outros. Entonces, eu penso que o fallo que foi non haber tido unha redacción, digamos, máis toma mádura, coñecedora eh que foron dando algúns paus eh, e claro, eso a final tamén eh, os outros aproveitaban para, para xurdir enemigos que non tiñen por que haber xurdido, pero que eh naquele momento pois pues, xurdiu. Eh, moitos daquiles redatores eh, que a mellores estuberen en Ourense Diario despois pasáronse o enmigo, o sea que tampouco hai que que loubar moito a ninguén. Pero bueno, si sí, foi unha aventura que se soupo mal enfocar, eh, penso que que culpables non hai, pero o responsablemente era a editora que era Malu Pérez Álvarez. Os demais pois como xa nos retiramos, era ela realmente responsable. Nun ambiente de dificultades na subministración de equipamentos e adiamentos nas sucesivas datas inaladas para a saída do xornal, durante os primeiros meses do ano 90 comeza a incorporación efectiva do groso do persoal de oficinas, comercial, talleres e maquetación. Na redacción houbo diversas chegadas e abandonos, mesmo na dirección e subdirección e a afronte das seccións con profesionais procedentes de proxectos recentemente frustrados como o Diario de Galicia. Finalmente, parte importante do cadro de redacción estivo formado por xornalistas moi novos recén saídos da Facultade de Ciencias da Información de Bilbao o fotógrafo José Paz e os redactores Sonia Torre e Carlos Crespo foron tres deles. Eu estaba na, no último curso de xornalismo en Bilbao sondeando as posibilidades e asocios de, de buscar un futuro laboral atopei este, non? De o curso á metade, e viñen ao proxeto despois no en vez de suño, rematei os exámenes e aprovino todo o en de suño, non? Ben, acababa de, de terminar, de rematar os estudos de Ciencias da Información na Universidade de Leioa, en Bilbao, e, e vi un anuncio no Correo Español no que se precisaban xornalistas para un novo proxecto, un novo periódico en Ourense. Como eu non coñecía a Ourense, decidí vir, eh, escoitar a proposta, e así, así coñecí o proxecto de Ourense Diario, Ourense Diario Parecía moi atractivo, era a primeira vez que iba a traballar nun, nun periódico, eh, aquí, aquí me vine no ano 90 a traballar en Ourense Diario. Eh, cando cheguei aquí atopeme no tren eh, en a rúa con oito compañeros e compañeras que viñan de, de Bilbao eh, Cada un viñamos dunha experiencia profesional diferente, algúns con moitos anos de experiencia Outros como a min que estábamos eh, empezando eh, Exuntámonos aquí, falamos entre nós tamén cando vimos as propostas e eh, decidimos intentar a aventura Eh, de repente apareceu un anuncio que se buscaban xornalistas para un xornal de Ourense, e aí nos presentaban, bueno, miña familia era de, de Ourense, pero, bueno, nunca tibera grandes vínculos con a co, co, co, co, Nenca Prodicene e con a cidade, porque nacín ali, vivín ali toda a miña vida, e, e prácticamente moi, moi de neno, xa os meus avós morreron, e non o sea que foi, podía ser Ourense como podía ter sido Ávila ou Cáceres. Viña da facultade, non, non traballar así, traballar en radios libres, eh, daquela época que había moita radio libre en Durango, ali onde eu vivía, había unha radio libre bastante potente, bueno, fixeramos fixera cousas, eh, e despois fixera, pues, alguns um, colaborara... Xa xa estaba metido un pouco no mundo da música e colaboraba con algúns fanzins destos que mandabas a unha especie de crítica de discos aí descrita de mecanografiada e de tal cual se publicaba cousas así, super, super amateurs pero realmente eh, foi o meu o meu primeiro soldo como xornalista, foi, foi no diario, no diario e eh? Lembro que daquela non era un mal solto, eh? a promesa dos salarios, sí, sí, sí creo que o primeiro e o segundo do mes aínda cobra un medio, ben, eh, lembro per perfectamente, anos pagaban os 90.000 pesetas, que 90.000 pesetas no, no ano 90, eh, non sei comparativamente a canto equivale, pero esto seguro de que a xente que entra ahora mismo eh, en calquera xornal de Galicia realmente non cobra eso. Malía a falta de coñecemento que tiña este grupo da realidade dunha empresa xornalística coinciden en analizar que atoparon unha xestión personalista, errática e por veces caótica. Atopei un proxecto pois eso, totalmente surrealista levado por unha xente que era... Vamos, non, non estás pensando que... Eu tiña 22 anos, non estás pensando que a xente que está a todo alrededor dirixindo un proxecto... Pois... Pois non, é, non fora de fiar non, non fora nin, nin, nin profesional non? entón foron unhas circunstancias francamente mm, a nivel profesional malas a nivel humano pois ben, porque coñecía moitísima xente fixemos grupo aí a xente moi, moi interesante de, de moitas partes unha realidade nova eu non, non vivira nunca en Ourense bueno, pois en, se foi a, a oportunidade de coñecer calera a que, en teoría era a terra dos meus pais e que me aparecía coñecer, ¿no? pero como proxecto empresarial, pois pues, profesional, pois pues, un, un desastre. Eh, atopámonos eh, cun edificio novo a estrear que era, bueno, apareceu un oso o máis do máis, eh instalación, instalacións instalacións novas con un equipo técnico canto da rotativa, como de equipo de ordenadores e de programas, eh, a última, un diseño do periódico que nos se mostraron tamén que era máis do máis novedoso que se facía naquele ano, naqueles anos, que era do equipo de, do periódico El Sol un equipo de xente xoven e todo parecía pois, moi moi ilusionante e con moitas ganas de facer un periodismo un pouco diferente ao que se podía estar facendo hasta ese momento e co que soñábamos por ver igual series de, de periodistas ou cosas así de facer algo diferente. Una vez que tomamos contacto e falamos co co ou coa responsable, si sí que notamos que igual as, co, as cousas igual non iban a ir tan ben, eh, porque non nos pareceu moita seriedade ou unha directora, non digo a uso, pero si sí con unha cabeza máis asentada na terra do que supón poner por en marcha un periódico nunha provincia, en na cidade, onde xa existía tamén outro diario con unha longa trayectoria e que requería pois eh, máis seriedade, penso. Foi unha aterrase for porza. Porque porque bueno, ni siquiera nos nos coñecíamos entre nós, non eu, por exemplo, coñecía a Sonia, porque sí si que fixéramos a carreira xuntos, pero non coñecía ninguém máis, pero bueno, enseguida se creou así como especie de, de, de piña, no, de los vascos, de feito a maioría alugamos pisos xuntos eh, facíamos a vida xuntos pero bueno, claro, eu non tiña ningún, non, non tiña referencias, eu non tiña precedente non tiña experiencia de ter traballado en outras redaccións, pero xente que viñera, recordo Zunzuneg e algún outro por aí máis que viñera que xa que xa traballaran outros periódicos en seguida se, se dieron conta de que aquilo eh, tiña máis vontade que, que cabeza, non eh, pero para min que viña de, de novo que non traballara nunca de repente para min era todo fantasía. Pero ahora cando, cando botas a ollada atrás e eh, eh, lembras cousas que se dicían e que pasaban ali, pues daste conta de que, de que vamos, eh, eh, había moi pouco criterio, había moi poca profesionalidade, eh, e incluso que creo que había unha xestión dos recursos humanos moi... Muy deficiente por parte pues eso do, do equipo promotor do, da iniciativa, non, non estou falando do, da xente de redacción que eh, la verdade é que sempre tiben unha unha un agarimo por enribado que me correspondía no sentido de que eu era un recén chegado, te chegas a calquera sitio con cero experiencia e eh, eh, escasa formación, encima chegando de outro sitio que ni sequera coñecía o idioma e tal, eh eh o prime que vas a merecer pues es unha certa desidia ou que van pasar de ti ou que eh no non por parte bueno, pues empezando por ti e por moita xente que estaba ali, coa foi unha unha receptividade abraiante, non? E era todo vontade de aprender, de colaborar, de facer comunidade e tal, non? Pero claro, despois miras un pouco máis arriba, visto agora coa perspectiva, evidentemente faltaba esa parte, o sea, non, non fallaron fallaron os cementos pero fallaron os cementos por arriba por a parte de arriba no Eu creo que había son moi moi pouca moi pouco criterio profesional e unha pésima xestión dos recursos humanos con todo tanto o deseño e a maquetación do xornal como o equipamento técnico estaban a última. Lembró, o sea, nunca nunca traballara con con equipo así, ¿no? De repente chegar a libre, que toda aquela relación chea de Macintos, ¿no? En aquel, en aquel momento, ¿no? que pues, ainda casi ninguém traballaba con, con Mac na aquel na aquela época, o, sea, sí, o xornal por pues, seguramente os grandes, El País e tal, pero bueno, todo o mundo, mundo se movía ¿no? con, con, outras, con outras ferramentas e de repente chegar ali e ver aquela, toda, toda aquela redacción xa de maquintos, toda aquela rotativa, non? que de feito ainda, ainda traballou bastante despois, creo, que se vendeu e seguiu traballando, era unha rotativa que todo mundo decía que tiña que era de moi... Muy... eso que estaba aí na, na vanguarda, era a punta de lanza de... naquel momento, sí, sí, en... no, no, en ese sentido, sí que chamaba a atención o... a... pues eso, o... Joder, o desembolso que se fixo a hora de dotar tecnológicamente ao proxecto. Eh, despois, non sei sé, no sé si se outras dotacións estiveron igual de afortunadas. Con fortes investimentos xa realizados na construcción e amoblamento do edificio, a compra da rotativa e do equipamento informático, e xa pagando as primeiras nóminas o persoal. na primavera do 1990, os fondos económicos de Ordisa están esgotados e con débedas pendentes. Anque algúns dos empregados xa posuían accións da empresa, o Consello de Administración de Ordisa aproba unha ampliación de capital e o núcleo duro dos xestores comeza unha campaña para que todos, a cambio de manter o posto de traballo, acaden o tope de 40 títulos co investimento de un millón de pesetas. Visten esta condición como unha forma de compromiso co proxecto, baixo a imaxe dun cooperativismo que non era tal, xa que a mercantil mantén a forma de sociedade anónima e como se vería logo, as aportacións dos traballadores non se convertían en accións efectivas. Quen isto relata, coñecedor da situación económica extrema da empresa por estar no equipo de dirección, non acepta a presión para facer o investimento. O resultado é que o xerente lle comunica que non lle renovan o contrato de traballo e que debe abandonar no acto a sede do xornal. Era o mes de maio do ano 90. Gran parte do persoal, sen embargo, si suscribe o millón de pesetas en accións, moitos acodindo a préstamos bancarios persoais, Outros, entre eles a maioría do grupo procedente de Bilbao, rexeita o investimento. Había presión, pensei que o problema en si sí non era aportar o diñeiro que dices, bueno, si tens un proxecto empresarial, un proxecto laboral eh, con certa viabilidade, pois pues non, non era eso impedimento. O problema é que o que se percibía ali era un, un grave trasfondo de crisis económica. De feito, eh, non sei si se chegaron a cobrar dous ou tres salarios seguidos, cés, que desde o primeiro momento non non hou, ni siquiera completo, así que alí non se veía, percibía que, que o problema económico era moi grande. Pasa que bueno, sempre se estaba pensando, dices, bueno, na posible reacción da calle, ¿non? Da reacción de que, de que a calle o cidadán ourensán aceptara ese procepto eh, periodístico que tampouco chegou a ser, eh, nin, x, nin, non funcionou nin na calle, non funcionou a nivel eh, publicitario, eh, non funcionou a, a ningún outro nivel. Non? Para nos había unha, unha doble vertente, non por unha parte estaba esa incerteza de se o xornal iba a chegar a sair ou non, eh, pero por outra parte, eu lembro que pasábamos moi ben, eh, éramos oito persoas nunha cidade nova con vinte pico anos, cheos de ganas de sair, de vida, eh, entonces combinábamos a, a incerteza laboral co, co desparrame festivo, no que se convertiron naqueles días nos que aínda todavía non había compromiso de sacar o periódico a diario. Pero sí, sí, sí, que houve momentos, houve, houve momentos nos que moi tarde nos plantexamos eh, marcharnos marcharnos de defectito xente que, que marchou incluso antes de, de que sara o primeiro número eh, claro non, non había non había unha non había unhas un, un planning claro de como se iba a facer había amenaza de que había que facer un desembolso económico previo eh, claro vendo como vendo a ra, a realidade do día a día pues desde logo ning ningún de nos estaba disposto a, a facelo non porque... Bueno, pues porque as garantías que tiñamos de quequelo fora diante era mínimas como despois se corroborou Eu non sei non sei non, non lembro agora de memoria. eu creo que dos de Bilbao creo que ning ningún eh, fixo fixo des fixo aportación non sei o a mellor e o mi o maior sí pero bueno do círculo, do círculo polo menos co que unha aírme movía eh, Claro no momento non... cando chegamos a lixa sabíamos desa de condición de ciar, bueno vamos a ver que pasa isto e tampoco pues, tampoco era unha cousa do outro mundo. Eh, podía entendelo como unha inversión, aparte falabase daquele espíritu de cooperativa, que aquel, historia que iba a ser como moi dinámica, moi comunitaria, bueno, pues vale, perfecto, pero claro, en cato xabamos ali vimos os primeiros días como se desenvolvía eh, o traballo cotía, cales eran, as, cales eran un pouco as directrices que xababan dende arriba, absolutamente caóticas, unha dirección en outra dio o seguinte, Eh, xa nos demos conta de que bueno eh, podía ser un tirar os cartos ¿no? entonces bueno, falamos entre nós eh, e ningén estaba disposto a facer esa in inversión, pero sí que estábamos dispostos a seguir a seguir traballando. e eso foi o que fixemos. Durante estes últimos meses previos á saída efectiva do xornal, os traballadores se ocupan en adestrarse no manexo dos equipamentos informáticos e de impresión. Os fotógrafos fan arquivo de imaxes e os redactores toman contacto co territorio e coas fontes informativas. O resultado son varios números cero dos que dous cero se imprimen completos en papel o 22 e o 26 de xuño de 1990. Hai un montón de números ceros, creo que non no debe haber outro proxecto que tivera tantos números cero Eu que recordo que cando chegamos, por exemplo, os nove de Bilbao, que parecemos unha banda dito, dito así, eh, fui, no, se nos reunió a directora conosco para preguntarnos en que sección e onde queríamos traballar. Entón, e iba a, parecía que eh, se iba rellenando sobre a marcha, non? Pues eu quero cultura non eso está pedido tenes que pedir outra sección e así foron dándose as seccións máis que por currículum ou por, ou, ou por capacidade de década de cada que empezamos eh, si sí, na redacción había que facer moitos números ceros porque a maioría eh, non estaba preparado non estábamos preparados para sair a rúa eh, con número un casente verá o que facemos porque nos non estábamos totalmente preparados e tampouco tiñamos capitán que controlaran eso e que puderan cuidar o que nos tratábamos a facer. Entón, dende maquetación, ou dende o diseño, dende a corrección, dende a edición, todo era novo para todos. Entón, os números te nos facían falta para pensar que proxecto que querías contar, como contalo, e que logo, pues, fose periodístico e non unha redacción do, do colexio, non? A isto é que añei tamén que os que estábamos máis na rua, ou que íbamos a sair máis na rúa a a información, éramos os que viñamos de fora eh no ano 90 con 23 entre os 23 e os 30 anos eh, descoñecíamos a cidade, descoñecíamos a política da cidade, os persoaxes que había que sacar e tamén, iso tamén necesitaba un pouco de aprendizaxe, saber quen era quen, amás nos anos 90 que foi convulso a nivel político aquí na cidade e eh, nós no estábamos despistados en todo eso que o que supoñía, entón necesitábamos os números 0. Houe varios eh Eh, varios, varios aplazamentos non é certo non eh, cando se instalou o proceso informático foi un, un caos eh? porque claro unha unha cousa era instalar un soporte informático para unha oficina e outra facelo, facelo para un periódico non? en canto pensamos a facer probas a funcionar os responsables do sistema informático pouco máis que dimitiron e de feito dimitiron porque estaban incapacitados para él, eran no como afeccionados eh, o, o tema da, das, das das saídas á rúa, pois pues, pois aplazando e bueno, eh, hasta, mm, creo que san mm, creo non. Eh o propósito momento xa estaba morto, aunque ainda tiña que nacer, estaba morto en si, sí, Era un proxecto que economicamente non era viable porque non se fixera ningún estudio de verdade, de oubilidade empresarial, non? Mm, e, bueno, pois pues era un pouco... Fíalo todo a unha... a sorte, non? Fíalo todo a unha carta e de dicir, bueno, a ver se si temos eh, boa receptividade en a rua. Era imposible que a rúa de... sin, sin un... sin un soporte económico puideras... nisiquera naqueles tempos, que eran moi distintos, que a xente ainda separaba... A, a, a ler en papel eh, era, era imposible acertar ¿no? E de efecto, pois pues, pues así foi ¿no? Coincidindo co número 0 do 26 de xuño Celebrase na nave da rotativa o acto de presentación pública do novo xornal Con gran asistencia de accionistas e personaxes da vida política e social ourenxá O que recordé era unha gran, gran festa Eh, sei que no edificio que estaba no, no polígono Sanzibrau eh, Estaba a tope de xente Xente a política, da economía, da vida social A urensa é eh, eh, un día moi festivo Todo o mundo eh, encantoulle o exemplar por no vidoso Tanto no, digamos, no plano do diseño como no contido tamén E que, que bueno, pues, foi a gran festa, era gran esperanza, moitos allí, moita xente, explicaba que bueno, que era moi necesario para a cidade, para a provincia, ter un proxecto xorralístico diferente, novo, sin lastres. Eh, e recordou iso pues, como moi especial, pero que logo non, se, non, non seguiu. Esa forza ou esa enerxía dese día de felicidade e de que todo o mundo estaba aí ombro con, con ombro para o proxecto, foi se despois. Ainda pasaría un mes ata o sábado 28 de xullo para que se imprimise e distribuíse por fin o número 1 de Orense Diario que sae con 48 páxinas. Tiña como fixas as seccións de local, comarcas, Galicia, Nacional, Internacional, Economía, Cultura e Sociedade, información gráfica sobre o tempo, ampla axenda con horóscopo, carteleira e servizos, deportes, anuncios por palabras, esquelas, última hora, noticias e programación de televisión e contraportada a revistada. Os domingos publicaba un suplemento cultural e de ocio. Podedes velos nas imaxes adxuntas. Foi ilusionante, non cando cando sae o primeiro número. Eh, no, creo que non tardamos moito en tardarnos conta que a receptividade tanto por parte da da, da sociedade como da como da parte política non, non era non foi moi non foi moi grande, seguramente tampouco eh O traballo que nos fixemos ajudou a, a iso, non? Precisamente eso, ter un, un grosso da, da redacción potente en más de xente que nisiquera coñecía a idiosincrasia do lo, local eh, era complicado para para, para, para conseguir ese esa conexión non ese feedback ese esa complicidade non co, digamos cos xentes sociaisis cos xentes políticos cos xentes culturais pouco bueno, cos, cos, cos líderes de opinión da cidade non eu enseguida seguida me din conta de que, de que esa conexión non existía pero bueno para mí non deixaba ová non quero que soa a menosprecio pero non deixaba de ser un xogo, non deixaba de ser unha etapa de, de... O sobre o papel era todo... Maravilla. Era todo perfecto. O sea, ao peso que tiña a sección de cultura e a sección de sociedade, é eh, eh, lo que dix ti, era absolutamente inaudito. non Coyas o periódico ia a región ou coyas a cualquier outro periódico de, de, de Galicia, eh, era unha sección que estaba totalmente descuidada e a aposta era precisamente por eso. A mellor tamén nos adiantamos no tempo e resulta que, do bueno, eh, era ir a contracorrente, ir a contracorrente nunha nunha cidade aparentemente tan constumbrista como era Aurense, tan conservadora en aquel momento, pois non era fácil. Eh, logo entramos na dinámica, xa estamos na rúa, isto xa é serio, hai que cumplir uns prazos de, de entrega, os prazos de impresión do periódico, non é o mesmo que salga a rúa ás sete da mañán, que ás 12 do, da mañán, cando son números cero, pois pues, daba igual, pero a partir de aí a cosa cambia a máis complexa, non? Había que cumplir, empezan a escasear efectivamente, eh, por lo que sea, eso eu desconhezo, pero o pues pois... Eh, non aquilo que se esperaba ou que se suponía non estaba eh, xa, xa hai xente que xa empeza a dar marcha atrás ese apoio que mh, hablo de xente pues, a nivel de económico, político, de todo, xa empeza a ver que que Camollo ao mellor non é o mellor proxecto, empezan un pouco a dar as costas a Ourense Diario, dende de propio um, periódico, a xente encargada de gestionar o gerente, a directora, todo, tamén non o toman en serio, van a gloriánse de devolver cheques que teñen que pagar, de devolver cosas de, deudas que hai que facer sin tener en conta que iso supón uns intereses e que cada vez o custe eh, é maior no? entón sabemos que ás pocos meses sabemos que iso eh, non ten futuro e eh, que iso va, va a pechar antes de salir o número na rúa, eh, aos que viñéramos de Bilbao, non por ser máis listos ni máis nada, pero sabemos que aquelo non, non iba a funcionar moi ben e negámonos a poner o millón de pesetas da cooperativa porque tiñamos moitas dudas, bueno, como éramos moitos e estaba a punto de sair a rúa, aceptáronlo, no, ese foi o acerto, pero durou, sí, tres, cuatro meses, pero por unha pésima sextón, creo que lo, o tiña todo, tiña un equipo de xente soben e motivada e con gana, tiña un diseño espectacular, tiña eh, equipo última generación, o tiña todo, menos uns sextones capaces de levar ese, ese cruceiro a un bom porto. Malía a aparente normalidade dun xornal que se distribúe a diario, máis ou menos a súa hora, a situación interna vaise complicando. Ao longo do verán, as reservas económicas están esgotadas. As vendas e suscripcións en fase inicial ou os escasos ingresos por publicidade non aportan liquidez a liquidez abondo para atender fortes pagamentos pendentes nin as nóminas de persoal. O 18 de setembro de 1990, ante o Consello de Administración, dimite de todos os seus cargos Malu Pérez. No exemplar do 20 de setembro, número 55, como editorial, explícase aos lectores a crise empresarial en positivo, baixo titular, ordisa inicia unha nova etapa, anunciando que o Consello de Redacción se fai cargo da xestión e da marcha do xornal. O 1 de novembro de 1990, número 97, en primeira páxina dando conta dunha rolda de prensa celebrada polo Comité de Empresa, recoñécese que a editora Ordisa atravesa unha grave crise económica e que os 78 traballadores que aínda ten o xornal, aunque a metade deles sen contrato de traballo regularizado, levan dous meses sen cobrar. Explican que tra la saída de Malú Pérez, a empresa da que teñen noticias a través do xerente José Manuel González busca unha solución que podería pasar pola venda da mercantil. Para facelo viable, unha xunta xeral de accionistas tería aprobado unha modificación estatutaria que permite a acumulación de títulos por riba do millón de pesetas, nos que estaba inicialmente limitada. Os traballadores sosteñen que o xornal seguirán a rúa mentres a materia prima e as forzas o permitan. 8 de novembro, número 104, o titular E. Os traballadores de Orense Diario seguen nos seus postos sen solución. Refiren unha reunión o día anterior co Consello de Administración que non lles aportou alternativas nin para os salarios adevedados nin para a subministración de papel ou tinta que están nas derradeiras. Explican que para defender os seus dereitos non queren incorrer no abandono nas obrigas laborais Anque a situación da empresa é agónica Anuncian a presentación de demandas judiciais por vía do social Tamén denuncian que nas ampliacións de capital realizadas non recoñeceron como novos accionistas Os traballadores que aportaron un millón de pesetas, supostamente a cambio de 40 títulos Pero te deixé Os números 108 e 110 non se atopan na hemeroteca da Biblioteca Pública NOS, onde si sí está o resto da colección. O 16 de novembro distribúese o derradeiro número de Orense Diario, o 112, con únicamente 16 páxinas, maiormente enchidas de imaxes e textos de axencia. Os traballadores lograrían posteriormente cobrar parte dos seus salarios grazas a Fogasa, o Fondo de Garantía Salarial, tras presentar e gañar as correspondentes demandas polo laboral. O que lhes resultou imposible foi recuperar o que investiran en accións de Ordisa, a maioría acodindo a préstamos bancarios con abais patrimoniais ou familiares que amortizaron durante anos. A creva de Orense Diario deixou tras de sí Outras moitas débedas e impagamentos con proveedores. O edificio de San Cibrao das Viñas aínda se mantiña en bo estado exterior aparente a principios de 2026 cun cartel de se vende ou aluga. Manuel Catoira reflexiona sobre as causas da curta vida de Orense Diario. Pero a veces o voluntarismo non é suficiente. Hai que que a xente necesita dar algo máis e eh, tería que ter, digamos, un capital maior para aguantar de algunha maneira os embates da, daquela época e, e permanecer de algun xeito, e, o mellor tamén non tivo as axudas necesarias ou non as superon eh, a cadar, non sei. Era moi complicado de todas maneiras, se che digo que eh, era unha redación un tanto inmadura e aunque o periódico si sí, e Foi, tampouco foi lanzado digamos aí con, con, con grandes eh, alaraques pero merecía quizá outro destino Era, a mellor non había lugar para, para dos periódicos aunque, non sei, tamén a Maluc a, a, a experiencia que tiña como delegada de Faro de Vigo pues pois, tampouco, a mellor unha cousa que funciona dunha maneira, logo non funciona noutra. E, un periódico de isto era, un, digamos, un proxecto moi ambicioso, e ao final, pois, non sei, foise deluindo como un caramelo. O, as aventuras do periodismo parecen sempre moi sinxelas, porque son moi bonitas e creativas, pero despois a realidade moi dura. E eh, moitos que pensamos que a mellor que estamos en posesión da verdade ou que somos unos pequenos genios e que vamos aportar algo real, relativamente, pois pues, eh, eh, logo nos damos conta que pues que non, que tampouco a sociedade moitas veces tampouco está nin preparada, nin, nin ten interés polo que non lle podamos comunicar. E iso é todo. É unha pena, foi unha pena, pero eu penso que tamén Eh, foi, culpa, foi, foi culpa da dirección do periódico eh, da Malú Pérez Álvarez que en paz descansa porque unha persona pode ser eh, válida para ser unha gran promotora, eh, cultural e eh, logo a hora de dirixir o periódico pois eh, non ter a capacidade ou suficiente autonomía non sei, eh, habría que ver eh, toda a xente que traballaba ali onde procedía qual foi o comportamento posteriori, non sei, é moi complicado. Eu non sei se digo que os, os fundadores nos retiramos, o día que se liou o primeiro número, nos retiramos, e eu xa advertín que quando se terminara o papel prensa que cerraría o periódico, e así foi. Para estes tres xornalistas, Xosé Paz, Sonia Torre e Carlos Crespo, que tiveron en Orense Diario o seu primeiro contacto cunha profesión na que aínda seguen, aquela aventura foi unha mistura de oportunidade, romanticismo, trapallada, fraude e frustración. Non había papel porque non había forma de pagalo, non? tampouco había dirección, o sea, simplemente ao final, os que tomaron a renda do asunto feron os, a propia redacción e algunhas persoas que se puseron ao frente a dirección xa non existía a herencia non existiu ningún momento a era un puto caos É eh, unha pena porque porque non deixa de ser un porxeto un xornal un poxeto maravilloso pero aquela experiencia pois eh, non se pode calificar de algo semillante Bueno pois pues, eh, a, a lembranza ilusionante de unha persoa que, que Que, que, que un, de un mozo, non, pero bueno, mmm, con un, un, un, un traspés, traspés no camiño importante, o sea, unha gran desilusión, hai que decirlo, a nivel personal, a nivel profesional para mi foi unha gran desilusión, que o mellor que, que lle pudo pasar neso momento era, era, era que pechara, non? porque aquello era unha sangría. Pois pues quédame un, un recordo moi romántico. A verdade que sí que é certo que, que, non, que non, non nos lembraba moito, non? pero pero a partir de que ti contactaras con, conmigo... Mmm vingas, imaxes e tal, e que dame un recordo moi romántico, por eso primeiro, non? porque o teu primeiro porque traballo profesional, porque tivemos acceso, eu tiven acceso a cousas inimaginables, non? Primeira, como ti dís, a toda esa, esa tecnoloxía que en aquel momento, ahora parece ridícula, pero en aquel momento era punteira, e despois tiven acceso a, a, a facer traballos que, que en calquera outra redacción, en, en, en, imagínate no Correo, en La Voz de Galicia, en calquera jornal, eh, estaría máis dos, dos Da xente veterana, a le... o sea, eu lembro que un... o mes seguinte do abril así foi cando, cando tocaran Prince e Madonna en, en Vigo e Coruña no mesmo día. Non Eu fun a cubrir o, o concerto de Prince, levaba un mes e medio traballando como xornalista. En calquera outra xornal, iso faría un veterano, faría, non sei, de, de, de... Tiven a, ou, ou marchar fun a, a cos suaves a Bilbao, Nun, nunha viaxe con eles no autobús, despois con eles salí no camerino, no concerto, volvín con eles e todo iso para facer unha reportaxe. Eh, esas experiencias a mí marcaron, porque dábame conta de que eu estaba tendo acceso a cousas que en calquera outro xornal pues, requerirían unha experiencia moitísimo maior. Non? Entonces tamén esa, digamos, esa, esa, esa laxitud coa que, coa que todo funcionaba aí Eh, permitíaxe eso, eh, moverte en ámbitos aos que, por lógica, coa experiencia que tiñas, non tiñas que ter acceso. Entonces para min, foi... Ahora lembro, con co moito, co moito agarimo, siquiera co, con pena, porque, bueno, tiña calar o que aquello seguramente era un paso cara cara algo, non? que non, non era un destino final. Pero eu aprendí moitísimo, e eh, sobre todo eso, teño a sensación de ter acceso a cousas Que, que serían inimaginables para alguien que le va a durar meses como profesional. Sí, sí, pues lo que sí, que era una, una aventura eso, eso, romántica para nos, porque para pa la mayoría que viñamos, a mitad de dos que viñamos, efectivamente era nuestro primer trabajo, no que era en una redacción, yo había trabajado en EFE o en Radios, pero no en, en una redacción, donde esperábamos, bueno, pues eso, en un proyecto que era una cooperativa, claro, en aquellos años también, o de trabajar, periodismo, cooperativa, creíamos un periodismo en un periodismo social, cultural, eh, sin presiones políticas, sin presiones económicas... Onde íbamos a poder exercer eh, libremente a prensa Claro eh, era era o sitio soñado e logo casi foi o pesadelo no? de bueno, como quando acabas a o primeiro amor que te deixaixo un poso de amargo pois isto foi igual si sí, e cuan cando viñnquía a, a, a primeira entrevista que foi en marzo de 1990 no Ourense diario e que dous días máis porque pensei eu non volvo a ourense vou aproveitar e coñecelo. Pois, desde entón, pasaron xa 30 e moitos anos, e aquí sigo en Ourense, si sí, seguí nos os medios, seguí, pasei a región, a trabajar na región, telemiño, eh, e varios proxectos, sí, seguí, seguí en mundo da comunicación, non puideron tanto como arrancarme ese oño. Pero me hubiese gustado moito haber podido seguir con ese Ourense Diario e que si se hubiese, si hubiese tenido que terminar, que terminara por outras razóns, que non por unha pésima sextón, que non nos deixou nin ni sacar a, a, a cabeza. ¿no? Hubiese me hubiese gustado haber seguido uns anos aí, en Orense Diario. Creo que hubiese sido moi bo para todos, para a cidade, para a provincia, para a competencia, para os lectores, evidentemente, para todos. sa